Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Hâmim. Ha Mim. Vəlkitabil Bu aydın kitaba and olsun. İnna ja'alnahu Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum ta'qilun Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki onu anlayasınız. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyun Şübhəsiz ki, o yanımızdakı ana kitabdandır. O ucadır, hikmətlə doludur. Siz həddi aşan adamlar olduğunuza görə biz zikri sizə çatdırmaqdan vaz keçməliyik. وكم ارسلنا من biz əvvəlki ümmətlərə də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. وما يأتيهم من Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki Onu məsxəriyə qoymasınlar. فأهلكنا Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin ağibəti ötüb keçmişdir. Olla İsəəltəhummən xalalaqaassəməvatiə arbaəyaquunə xalaqahuməâzi Ali Əyəsən onlardan köyyləri və yeri kim yaratmıştır?" diye soruşsan mütlək onları gudrətli və bilən Allah yaratmıştır dicəər. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او yeri sizin üçün beşi yetdi və orada sizin üçün yollar saldı ki bəlkə düz gedə biləsiniz. وَالَّذِي bi qədər fa anşərna bi baldatan mayita kəzalikə göydən lazım olduğu qədər su endirildi biz onunla ölü bir diyarı dirildirdik siz də beləcə dirildilib çıxarılacaqsınız Walədi xalaqal əzwaə qullə hə vacaalələ qum minən fun kiə ənamimə tarqa O bütün canlıları və bitkiləri cüt yarattı. mindiyiniz gəmiləri Və heyvanları yaratdı ki, li tastaw ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu wa taqulu subhanal ladhi sakhkhara onların beline yahut göyertesine kalkıp yerleştiğiniz zaman Rəbbinizin neymətini yada salıb deyəsiniz. Bunu bizə ram Allah pakdır, müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qaydacaq. Və cə'alū lahu min 'ibādihī juz'ā. İnnal insāna lakafūrun Müşriklər Allahın qullarından bəzisini onun bir hissəsi qəbul etdilər. Həqiqətən insan açıq aydın nankordur. Əmim təxəzə mimma yəxluq banatin və əsfakum bilbənin Yoxsa Allah yarattıqlarından qızları özünə götürüb oğlanları sizin üçün seçmişdir <Yersen> وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِرْرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan birine mərhəmətli Allah'a aid etdiyiləri qız ışağı ilə müjde verilsə, girsinden üzü qara qaralar. Əo men yinəşə fil hilyə və hu fil xisam Onlar zinət içinde böydülən və çəkişmə zamanı aydın danışa bilməyən mı Allah'a isnad edirlər Oجاul ələائətəllədiəhum aibbad waxmani inətə əşəhidu xalqahum sətukqə bu şəhədə tuhum ysəl Onlar mərəmətli Allahın kulllları olan mələkləri qız hesab etdilər. Məyər onlar mələklərin yaradılışının şahidi olublar, onların bu şahidliyi yazılacaq və buna görə cavab verməli olacaqlar. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ Onlar dedilər: Əgər mərhəmətli Allah istəsəydi, biz onlara ibadət etməzdik. Onların bu haqda heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışarlar. Əmm ətaynāhum kitāban min qablihi fa hum Bəlkə onlara bundan əvvəl kitab vermişik ve onlar da ona istinad edirlər. Belqalun inna vecdna Feyir. Müşrikler, biz atalarımızı bu yolda gördük ve biz de onların yolunu tutup gidecəyik deyiller. وَكَذَٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّ قَالَ مُْرَفُهَا إِا وَجَدَنَ أَبَ أَناَا عَلَ أَُّتِون وَإِنَّ عَلَ أَسَادِهِم Biz səndən əvvəl hansı bir şəhərə fəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdiksə, onun cah-calal içində yaşayan sakinləri, biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik, dedilər. Qalə əvələ ujiqtukum bi əhdəmim mə və cəttüm aləyhi əbəəkum. Qalu inna bimə ursiltum <gülüyor> bihi kafirun Peyğəmbər dedi, Əgər sizə atalarınızın tuttuğu o yoldan daha doğrusunu göstərsəm necə? Onlar dedilər, Biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik. Biz də onlardan intiqam aldıq. Bir gör, haqqı yalan sayanların aqibəti necə ol? وَاِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ اِمَّنِي بَرَاءٌ مِنْ تَعْبُدُونَ Bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə demişdi, Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. İlləlləzî fıtrəni fə innehu sehdîn Yalnız məni yaradandan başqa şübhəsiz ki o məni doğru yola yönəldəcəkdir. Ve ce'aləhā kelimeten bātiyatan fî 'aqibihī la'annahum yərci'ûn O bunu öz nəsləri arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. Belmətəətəhā Doğrusu Mən bunlara da, atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələndəki dolanışıq nəsib etdim. O əlməcəəhumul haqq qalu hada Onlara haqq gəldikdə isə bu sehrdir. Biz ona inanmırıq dedilər. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Onlar dediler, ne üçün bu Kur'an iki şeherden olan böyük bir adama nazil edilmedi? أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكِ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنْ مَا يَجَمَعُونَ Senin Rabbinin mərhəmətini onlar mı bölüştürürlər? Biz dünya həyatında onların dolanışıqlarını aralarında bölüşdürdük. Biri digərini öz yanına işçi götürsün deyə bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün etdik. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından daha xeyirlidir." ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون Əgər insanların kəfirlik zəminində birləşmiş vahid bir ümmətə çevrilmək təhlükəsi olmasaydı, mərhəmətli Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxdıqları nərdivanları da gümüşdən edərdik. Wal buyutihim abwan wa surran Evlərinin qapılarını ve söykendikleri tahtları da O zuhrufa ve üstelik zinet de vererdik bütün bunlar sadece dünya hayatının geçici zevkudur Axirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxanlar üçündür. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndərsə, biz şeytanı ona çağlayırıq. Və o da ona yoldaş olar. Şübhəsiz ki şeytanlar onları hak yoldan saptıracaq, onlar isə özlərinin hak yolda olduklarını cümən edəcəyilər hətta <xansi> izə gəənə qala ya ləytə bəyni və bəynek bu'dəl məşriqeyn fə bəisəl qarin nəhayət o hüzurumuza gəldikdə yoldaşına deyər kaş ki mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə ol Sən nə pis yoldaş Onlara deyirlər: Siz haqsızlıq etdiyinizə görə bu gün əzaba şərik olmağınız sizə heç bir fayda verməz. Əfə əntə tüsmi'u s-summa əv təhdi l-umyə və mən kâna fii dəlalim mubin Sən karlara eşittirəcəksən? Yaxud körları və aşkar azğınlıq içində olanları doğru yola yönəldəcəksən? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِنُونَ Biz seni götürüp aparsak da, yenə onlardan mütləb intiqam alacaq. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدَنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ Yaxud onlara vəd etdiyimizi sənə göstərəcəyik. Şübhəsiz ki, bizim onlara gücümüz çatar. Odur ki, sən özünə vəhli olunan ayələrə sarıl. Əslində sən düz yoldasan. Doğrusu bu Quran sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَتَنْ يُعْبَدُونَ Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən soruş. Biz mərhəmətli Allahdan başqa ibadət ediləsi məbudlar mı icad etmişik? Və qad irsalna Musa bi ayatina ila Firavun wa mala'ihi fa qala Biz Musa'nı öz dəlillərimizlə Firavun və onun əyyanlarının yanına göndərdik. Musa dedi: Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm ələmmə cə əhum bi əyətinə iləhummin hə yabxaqu. Musa dəlinllərmimizi onlara bəyan edən kimi Onlar buna külldülər. Vamə Nurhimmin əyətin iləhiə əq bağmin oxti hə. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bizim onlara göstərdiyimiz hər bir möcüzə əvvəlkilerden daha da üstün idi. Biz onları əzabla yaxaladık ki, bəlkə doğru yola qaydılar. وَقَالُوا يَا اَيُّٓا Əs-sahir du'a elənə Rəbbək bima ahidəndək innənə Onlar ey seyirbar, sənə verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötürü duay biz də doğru yola gələk dedilər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 Əfələ tübəsirun Firon qövmünü çağırıb dedi Ey xalqım Məyər misir səltənəti Və altınlan axan bu çaylar mənim deyilmi? Məyər görmürsünüzmü? Əm ənə xayrun min həzə alləzī huvə məhīnun Və la yəkədü yübiyin Ya da ben bu aciz ve az kala sözünü böyle aydın başa salabilmeyen adamdan daha üstün değilim mi? Ne için ona kızıl bilerzihler takılmayıp və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib. Fəətağuh, Firon öz xalqını aldatdı. Onlar da ona itayət etdilər. Həqiqətən onlar hasik Fələmmə əsəfunən taqnə minhum fağraqnəhum əcməin Onlar bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdı. Fəcəalnāhum salfan və məsəlan lil -ākhirin. Biz onları sonradan gələn nəsillər üçün izi tozu itirilib yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik. Waləmmā ḍuriba banu Maryamə masalan idhā qawmuk Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın sevincdən güldü. Və qalū a'ālihatunā khayrun am hu? Mā ḍarabū hulak illā Onlar dedilər: Bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o? Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dedilər. Doğrusu onlar höcətləşən adamlardı. O yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz Ve İsrail oğullarına nümune ettiğimiz bir kuldur. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي Eğer isteseydik, yeryüzünde içinizden sizi evaz edecek melekler yaradardır. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Həqiqətən, İsa'nın yeryüzünə emməsi, saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin və mənə tabi olun budur düz yol. və Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aydın düşməninizdir. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ عِيسَى أَيْضًا دَلİLLERLE GELDİĞİ ZAMAN DEDİ Mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. İnəllaha huvarrəbbī və rəbbukum fa'budūh. Həzə siratun müstəqim. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Eleyse ona ibadət edin. Budur düz yol. Faxtələfəl öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı acılı bir günün əzabından vay zalımların halına. Həl yənzurūna illə s Onlar özləri də hiss etmədən o saatin qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şey mi gözləyirlər? Əl-əxillə-ü yevməizin bağduhum li bağdın adun illəl-muttəqin O gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də allazina amanu bi ayatina və kanu muslimin Siz ayələrimizə iman gətirib, müsəlman olmuşsunuz. Udxulul cənnətə əntum və əzvəcukum tuhbərun. Siz də zölcələriniz də fərəhlə cənnətə daxil olun. Yutafu aləyhim bi sihafin min zahabin wa akwab wa Onlar üçün qızıl sinilər və piyalalar dolandırılacaqdır Orada nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. وتلك الجنه التي اورستموها بما كنتم تعملون. əməllərinizin nəticəsi kimi Varis olduğunuz cənnət budur. Lakum fiha fakihatun kaseeratun minha ta'kulun. Orada sizin üçün bol-bol meyvələr vardır. Onlardan yeyəcəksiniz. İnnel mujrimina fi azab jahannam makhalidun. Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada na ümid qalacaqlar. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri zalım idilər. O anə də yə malikli qəz qı ayəna rəbbuk qala in kumm makthum Onlar Cəhənnəm gözəkçisini çağırıb deyəcəklər. Ey Malik, qoy Rəbbim canımızı alıb qurtarsın. O siz burada əbədi qalacaqsınız deyəcək. Laqad ji'naku bil haqqi və lakin ən çoxunuz ləhəqqi biz sizə haqqı təqdim etdik lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı əm əmran fa inna yoxsa müşriklər İşə qəti qərar mı verdilər? Əslində qəti qərarı biz veririk. Əm yəhsəmun ənnə la nəsmə Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik. Xeyr, yanlarında əməllərini yazan elçilərimiz vardır. De ki, əgər mərhəmətli Allahın övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım. SÜBHƏNƏ RABBİ SƏMƏVƏTİ VƏ LƏRDİ RABBİ AMMA YASİFUN Köylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi müqəddəstir və onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Fəzərhum yəxubū və yəla'bū Onları burax. Qoy vəd olunduqları günə qovuşanadək batil işlərə dalsınlar və bir müddət əylənsinlər. Və huvalləziy fis-semā'i ilāhuhu Və fəl-ərd-i iləh, və hüvəl-həkîm-ül-alîm. Göyde de məbud, yerdə de məbud yalnız odur, o müdriktir, biləndir. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه وعنده علم السَّاعَةِ <تُرْجَعُون> Göylerin, yerin ve onların arasında olan her şeyin sahibi olan Allah Nə qədər xeyr haqqdır. O saat haqqında bilgi ondadır. Və siz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ müşriklərin onu qoyub yalvardıqları tanrılar şəfaət verə bilməzlər. Mənasını bilərək haqq-a şahadat verənlər isə istisnadır. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah Əgər onlardan özlərini kimin yaratdığını soruşsan, əlbəttə Allah deyənlər. Gör necə də haqdan döndərlilər. <Sessizlik> Peyğəmbər dedi: "Ey Rəbbən, Bunlar iman gətirməyən adamlardır. Fəs fəhənhum və qül sələm, fəsəv fəyələmun. Onlara salam deyib, vazgeç. Onlar tezliklə biləcəklər.